Isarlăc Pentru mai dreapta cinsire a lumii lui Anton Pan La vreodună returcească, pe șes veștet cu tutun, La mijloc de rău și bun, până la cer frângându-și, Treapta trebuie să înflorească, alba, dreapta Isarlâc. Ruptă din coastă de soare, cu glas galește un soare, Ce te ajunge așa de lin, când un sfânt de muezin fâlfuie înalt o rugă Pe fuișor la ziua în fugă. I-s inima mea, dată în alb ca oraia, Într-o zi cu var și ciumă Cuib de piatră și legumă. Raiul meu, rămâi așa! Fi un târg temut, Hilar și balcan, peninsular! La fundul mării de aer, Toarce gâtul ca un caier în 14 furci la raiele, rar la turci. Beată într-un singur vin, hazul hoji Nastratin. Colo, cu doniți în spate asinii de la cetate gâzii, printre fete mari, simigii și gogoșari, guri cască când Nastratin la jar alb topește in vinde în leasă de copoi căței iuți de usturoi, joacă și în cazane sună când cadâna curge în lună. Deschideți-vă porți mari, marfa duc pe doi măgari, ca să vândă acelor case pulberi de pe lună rase și alte poleiel frumoase. Pietre ca apa de grele, ce fireturi, ce inele, o pentru hagealâc, deschide-te, isarlâc. Să-ți fiu printre foi un mugur, să aud multe, să mă bucur la răstimpuri. Când chemal pe bosfor la celălalt mal, din zecime în zecime, taie în Asia grecime. Când noi a turchiei floare într-o slavă stătătoare, dăm cu sâc din isarlăc.